Sziasztok, ez itt a ClickPlay 104. adása, én Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Mike, sziasztok. Én mondjuk végre gondoltam, de mindegy, te is. Ja, jó, bocsánat, nem akartam a szavába vágni már megint. Mondjuk nem tudom, hogy ez a réges dolog, ez sose volt vicces, de mindig, igen. mindig előjük. Úgyhogy mm, el most lehet, hogy túl is, túl is léphetünk rajta, akkor már megvárunk. Igen, már igen. De szeretők, és ne hagyjon túl... végén, mivel rosszul érezze magát. A túlhúztuk teljesen abszolút teljesen. Úgyhogy, hát rá is térhetünk a témáinkra. Most nem sok van, de némelyik kapcsolódik a múlt hetihez. Ja, és meglepetés podcast! Uh -huh. Igen. Vagy hát meglepetés podcast most relatív, mert régen mindig hetente volt, de aztán már nem, és most például meglepetés van. Kivéve, ha lett a picsába, mert szarják. Szóval. Igen, akkor csak régen, mert van. besértődött az elején. Így. Igen, igen, igen. Vagy megszűnik az interneten, ami az előbb megtörtént játék közben. Ja, igen, azt láttam, igen, pont Dark ment és akkor kicsit eldobta. Ja, a Dark az jó játék, játszatok Dark Ennyi. És mindenki töltse le a City impostors -t. Ja, igen, az a Gotham City, azt lehet friss írom basszus. De Csak ezért, ezt. hogy mindenki és... töltse és aztán gyertek be, csinál, meg is csinál, most megcsinálom a get city Impostor szobát a clickplay Play szerveren, ahol megcsinálom basszus. Ennyi. Nem lehet nagy betűvel írni, mi nem lehet? Na hát már problémákba ütköztünk. A get -City betűvel ír, az milyen? Hát mondjuk kicsit gáz. mindegy. Jó lesz így is. Oké, okay, most élő, élő adásba, ami majd felvételről megy. Most megcsináltam magát, MCT a. szobáta. Clickplay Discord szervel, oda lehet jönni, hogyha valaki szeretne játszani. Ó, nem hiszem el. Egy valaki, már látom gépel is. Istenem. Jó, most, hogy mindenki tudja, ne új be. Tehát, hogy ő, ő volt az, aki gépel. Nagyon meta humor lesz. Az ez, ez, ez. Már nekem most. is túl meta volt, ez a baj. Oké, okay, jó, köszönjük. Na, és még ami nagyon meta, az első témánk, ami csak így szembe jött velem valahol, és így nem tudom, mennyit funk róla beszélni, de kíváncsi én, és szerintem hamar le tudjuk. Ez. Hát gémereknek táplálék kiegészítő. Tehát ilyen. Amikor, ilyen bonyol... Most így, bocs, hogy közbe vágom, Igen? tehát amikor az előbb a Twitch-en ökörköttetek, hogy beauty blog lesz, meg, hogy élettanácsadás, meg ilyenek. Hát a... Akkor, akkor még nem volt eszembe, hogy ez a téma fölletírva, de most már rájöttem, Ugye? hogy ez nem is annyira vicc. Ennyi. Következő lesz az éjszakai gamer sminkmaszk. És nem is. tudom, hasonló vilomság. Nem tudom, ez így annyira megütött a tekintetement ez a dolog, hogy így mondom, ezt majd berakjuk a témába, aztán beszélgetünk, rá, hogy ez mekkora egy baromság. Nem jön. úgy keletű, mert régebben én emlékszem, hogy például a volt, hogy a Kodot meg az ilyeneket, ilyen energiait allal nyomták, az mégis már majdnem ilyesmi. Hát igen, az ilyen light topping, ha úgy beszéljük. Igen, igen. Hát te is valami anyagok, gondolom, milyenek vannak, hogy kicsit feltulingolja az ember. Hát vagy nincs benne semmi. Csak azt mondják, hogy van, és akkor mindenki ja, ja. Hát van benne valami, ami mit tudom én, koffein egy kevés, tudod, mert az kicsit felpörgeti az embert. Bár, az másban is van, tehát most csak ezért nem kell megvenni, persze. majd nem tudom. És hogyha ezt mondjuk a Rézer fogja gyártani, akkor neki készüljön fel a 10 ezer forintos kekszekre, meg a 30 ezer forintos teákra. Ja, ja, ja, nem, ez valami bogyó egyelőre. De hogy így... Ezért kíváncsi lennék, hogy mennyit adnak el. Nem tudom, ilyet nem biztos, hogy bevennék. Tehát, tehát mindig írtózom az ilyen dolgoktól, az energiait alt, meg ilyeneket sem szoktam mindig meg nem is kávézom. És most egy ilyen Gémert valamire ráírják, hogy gamer, az, az, az attól még nem biztos, hogy jó lesz, és ki tudja, hogy mi van benne. Ja. Meg hogyha valaki fáradt, és azon gondolkodik, hogy játszol, vagy aludjon, az inkább mennyire jön. aludni. És Igen. akkor utána meg tudsz játszani. Tehát, hogy az alvás a legjobb energia visszanyerés, ez bármilyen hihetetlen. Jó, lehet, hogy ezeknek a célcsoportja az énes sportolók, akik sokat kell, hogy játszanak egy húzomba is. Vagy streamenek, akik ilyen 12-24 órás streameket nyomnak. De azok meg úgyis azt fogják írni, amiért fizetnek nekik, szóval. Ja, az ezért azért fizetnek nekik. Ja, hát én, igen. Mint ahogy nekünk is, nem? Hát, <gül> persze, persze. Már, már is túl sokat beszéltünk erről a, nem a ja, Igen, Úgyhogy Ugye rá a következő témánkra, ami visszacsatolás egy kicsit múlt heti egyik témánkhoz, még hozzá a Fear the Walls, hozzáférésű játék, még nem korai hozzáférésű játék. Tehát Ezt a meglepetést amúgy, tehát, hogy erre Én meglepődtem amúgy. Én hát nem úgy meglepődtem, mert általában nem, nem szoktak, nem szoktak a, a, a, a visszajelzésekre hallgatni. Tehát így mint a vakuló. De szerencsére most hallgattak a visszajelzésekre a fejlesztők, és azt mondták, hogy még akkor nem adjuk ki a játékot. Hát ezt nem is csodálom, tehát. Hogy, hogy e ezt, tehát a... Néztem belőle videókat, meg amiket te is múltkor beszéltél meg, amit mondtunk, ugye, hogy a másik játékuk is egyelőre még nincsen sehol se. És akkor emellett meg még ezt beteszik, és ez sincs seh se, szóval. Hát nem tudom. Hogy ezzel mi volt egyáltalán a céljuk így. Értem, hát, hogy minél veszik. több pénzt akartak lehúzni ebből a témából, de hát akkor is könnyű, ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni. Ugye ja, úgy összük, a PUBG-s volt sokkal jobb állapotban annak idején, amikor megjelent. Csak akkor nem volt olyan sok más, más a piacon. Igen, tehát Lehet, hogy úgy gondolkoztak, hogy hát az is bugos volt, meg FPS droppok, nagyon durva FPS droppok voltak ott is. Még ennyire talán durvák, még ott voltak, mert itt azért 3-4-re nem egy. Ott meg ilyen 10-20 körül azért volt mindig. Ám úgy azt se sok, <gül> azt nézzük. Most az a pár FPS. Nem én, én, én, nem, én nem tudom, hogy ezt, hogy gondolták, tehát én ezt még mindig nem értem. Tehát ér, értem, amit mondasz, meg abban van is logika, csak hát ezt nem biztos, hogy így kellett volna. Igen, most viszont, hát akkor van esére, hogy mire korai hozzáférésbe kijön, akkor már valamennyire játszható lesz, mert tényleg nagyon, nagyon tökön szúrták volna magukat, hogyha kiadják ebben az állapotban, és akkor mindenki lehúzza, és akkor most hiába, hogy korai hozzáférés, tele nyomják a Steam visszajelzéseket olyanokkal, hogy mit tudom én, ilyen-olyan szar az egész, azt tenned meg. Meg a refund is, a refund rendszerben az működik. Ezért az nem is értem, hogy a, hogy a refund az nem, nem visszatartó elő sokaknál. Tehát, hogy én ilyenkor kétszer is meggondolnám, hogy mit adok ki. Mert, mert hogyha egy órán belül azt mondja, hogy a, a, aki megvette, hogy ez egy kalaszar, akkor visszakéri a pénzt, és akkor ugyanott vagyok, ahol elindultam. Hát igen, de most korai hozzáférésnél szerintem ők nem gondolnak ebbe bele, hogy a userek nagy része idióta, és ő már olyan játékkal akar játszani, ami már majdnem úgy kész van. Tehát most hiába van ráírva a korai hozzáférésre, rengeteg helyen látom, hogy izé, ilyeneket írnak, hogy halott a játék, nem játszik vele senki, hát basszus, meg se jelent, akár. Yeah. Tehát most nagyon sokan nem ugranak bele a korai hozzáférésbe, mert miért? Na, majd, ha megjelenik, akkor, akkor ránéznek. Nagyon-nagyon sokszor így van. De ez teljesen logikus. Tehát amennyi projekt mostanában a ment, akár még a AAA-nál is nézve, meg, meg hány olyan pénztemető van, amiből még most se látod az alagút végét. És csak kérik-kérik, és még mindig early access, és a büdös éleben nem fog megjelenni valószínűleg. Ent, ja. Na, berakok egy másik címet is most azután. Legyetek ti is óvatosak, Fél... mielőtt bármire költetet pénzt. A korai hozzáférés így, így szóba került. Most láttam majd játékot. Egy VR játékot is írtam a surózba, tudod nézni. Ezt majdnem megvettem, mert van ez a Discord csoport, ahol így szoktunk így beszélgetni a játékokról, és ez így, ez így bekerült ez a játék. Most ez a játék elég érdekes, mert elvileg egy olyan sandbox játékszerű valami, ahol te így mindenféle tudsz csinálni. Tehát ha akarsz, akkor rendőr vagy, ha akarsz, akkor itt a kirabolsz, vagy lelősz embereket, meg helikoptert vezetsz. Tehát ilyen, ilyen ekonomia lesz az egésznek, ilyen, ilyen gazdasága az egész játéknak elvileg. És most úgy működik a megvásárlása, hogy még csak nem is Steam-korai hozzáféréses cucc, hanem a honlapjukon van egy van egy ilyen Became Citizen gomb, és akkor ott tudod beállítani, hogy te most mennyi dollárt akarsz fizetni nekik. Donation, tehát ez nem is, uh -huh. nem is igazán vásárlás, viszont az van, hogyha 10 dollárt fizetsz, akkor már megkapod majd a játékot. Tehát ez már ilyen reorder. És akkor ezt nem rakták be még Steambe? Ez még nem került be Steambe. Hát fenn van Steamen, de még nincs korai hozzáférésben sem. Tehát az alatt, ah. már megvan steam Steamen a játéknak. Akkor lehet, hogy ez lesz a következő <gül> lépcsőfok, mert ugye ilyenkor nem tudsz review írni. És nincs Igen. az, amit mondtál, hogy lehet, hogy problémák lesznek, hogyha valamit állandóan leszároznak. Igen, Igen. ezt ki és... tudják játszani konkrétan. Hát így végül is ki. És engem az állított meg a vásárlásban, hogy <kih> megnéztem a fejlesztő csapat egyik másik játékát. Egyetlen játékuk van még és az ilyen többnyire negatív értékeléseket kapott, úgyhogy mondom, akkor ezt most kivárjuk, hogy ebből mi lesz. De itt nagyon durva, ugye ez Donation, igen. És hát ilyen felső határat nem is tudom, hogy van-e neki, gyárjunk oda itt. Donési, nem szokott lenni szerintem. Tehát, hogy van, van olyan része, ahol te írod be a számot magát, nem? E, nem, mert is plusz meg mínusz gomba itt. Várj, ebbe tudod írni. Ja. Te tudod írni, beszarok. Hát, gondolom, 9 el kell végig az be fogja be. Tehát ők, ők nem fognak az elé utat vagy problémát győriteni, hogy te az összes pénzedet odaad nekik. Tehát nem hülye. Persze. Viszont úgy nézem, hogy 1000 dollárnál van az utolsó. Ilyen izé, hogy mit kapsz érte. És konkrétan ezer dollárnál az persze nem mondhatod. És ezer dollárnál az van, hogy szobrot raknak róla a játékba. Akkor remélem nem sokan fognak ezer dollárt költeni, mert elég hülyén fog kinézni a játék, hogy van benne 16 ezer szobor. Akkor <hállás> e, elvileg nincsen sok. Abból a packageből 8 darabban összesen, ami ezer dollár fölötti. De most ezt megnézném, és mi van, hogyha kilencen adnak nekik ennyi pénzt? Akkor azt mondják hogy a 9 hogy bocs, visszaadjuk a pénzenet, nem rakunk még egy szabad zéhát. Ne, szerintem bocs. nem adják vissza, csak azt mondják, hogy ez é. már elfogyott, úgyhogy ennyi volt a lehetőség, de köszönjük a donétát. Hol az ellőzik egy utcát? Igen. De még szerint szimból, attól se szerintem attól ők se félnek, hogy ennyi mindent fognak majd ajánlani? Tehát nem hiszem, hogy azért, tehát azért szapták meg a maximumot, mert nem gondolják, hogy száz darab fog ebből befutni. 500 dollárnál kapsz egy helikoptert, meg egy jaktot. Akkor ez megkezdő lenni, a Star Citizen, nem? Abban van ilyen. Hát, valódi pénzért lesz Én a dolgot? Mi az, ami még... Aha. Két garázs. Hát kicsit olyasmi mondom, mint a GTA. Csak VR-ba és ilyen nagyon ló És e-textúrára se sokat költenek, ahogy nézem. Hát VR ba minek az? Úgy tudja megjeleníteni normálisan, nem? Meg tudná, csak nyilván egy ilyen sandbox játékot, hogyha nincs benne túl sok akkor jobban tudja futtatni a A 20 dollárért például már kapsz egy ilyen nagyon menő sportautót, ilyen muscle Na de mondjuk ez mindenképpen pozitív, hogy nem vetted meg, mert általában téged a negatív. A negatív hozzáállás az nem szokott hátráltatni. De az azért szokott. Néha, nagyon néha. Ja, egyébként ott álltam meg, amikor azt mondtam, hogy na mondjuk 10 dollár megkockáztatok, rákattintok, és megjelenik, hogy valami orosz csávóhoz megy a pénz paypalról. És akkor még, És itt, itt fordultam vissza, mondtam azt, hogy na, mondom, megnézem már, hogy milyen játékot csináltak még ezek, és így megnéztem, valami VR játékot szintén, ilyen vadnyukati, kicsit ilyen sandboxosnak tűnik, az is ilyen lövöldözős, de hogy az ilyen többnyire negatív. Mondom, jó, akkor ezt még kivárjuk hogy majd megcsinálják is utána. Kéne ezt megvenni. Nyilván többe fog kerülni. Hát lehet, hogy sokat de... fogsz várni. Van egy olyan érzése. Az meg a másik, hogy sokat, sokat fogok rá várni. Mindegy. Valakivel már beszélgettem a Discordon, aki 20 dollárt dobott. De... de mondjuk elég... Tehát vannak benne érdekes ötletek például. Egy ilyen is, hogy csinálnak egy appot a játék mellé, és mobilon is láthatod, hogy éppen mi történik ebben a világban. Hát a mobilon is jönnek értesítések, van kis aludtlapot, vagy te szintű, nem tudom, micsoda vagy. Hát ez manapság már azért megszokott, nem? Hát megszokott, de mondjuk mindenhol szarul csinálják meg, vagy mi pont ők csinálnák meg jól, azt nem tudom, de lehet, hogy ők is elcseszik, hogyha ez meg lesz majd a játékhoz, de nem minden jó pofa. Most pont úgy van róla a kép, hogy egyik képen a csávó fogja a valódi világból mobilt, és hogy a VR-ba is van egy mobil, amit ott is néz az emberke. Az mondjuk érdekes. Tehát így föl tudnál nem Erre kíváncsi leszek, de azért nincsen hozzá sok hát, remben. Hát én, én is azt hiszem, hogy az el fog tűnni a francba. Elég, eléges is. Mert az a baj, hogy túl, túl sok, sok mindent akar. Igen. Igen, és ez gyanús. Tehát például különböző bajomok lesznek, hogy erdő, óceános, meg fás, azért. tehát ilyen de nem biztosám, hogy gyanús, tehát ne, nem biztos, hogy olyan szempontból gyanús, hogy te gondolod, hogy ígérnek fűtfát, ezt nem lesz belőle semmi, hanem hogy ők lehet, hogy ezt meg akarják csinálni csak, vagy lehet, hogy a munka közben fognak rájönni, hogy hát ez, ez, ez túl durva, és triplaás cégek sem tudják ezt megcsinálni, mert hogyha meg lehetne, akkor ma megcsinálták volna. Följöttem még egy témát, gyűlnek, gyűlnek, hogy amiről még beszélgetni kell. És igen, igen, tehát ígéretekre mostanában már az ember nem olyan könnyen fizet főleg hogy annyi játék így befúcsolt. Ja, a következő az, az egy jó téma. És... Most is várjuk még a Daisy-t, hogy majd egyszer elkészül. Vagy nem, azt várjuk, hogy végre bétába lép. Amilyen tök nonsense az egész. hogy oké, okay, tehát Azóta lemente egy PUBG őrület, meg egy Fortnite őrület, ami még mindig tart, de ugye nullából. Tehát, hogy a kanyarba se volt, amikor már a Daisy ígérgette, hogy majd beta lesz. Azóta azok kerestek egy rakat pénzt, és még most sincs Igen. Mindegy, szóval óvatosan kell bánni. A Én, már kezdem azt hinni, hogy a Dézi mellett nem a világ megy el, hanem a generációk is. Hát lassan, igen. Tehát, nem tudom, hogy lassan már nem lesz PC, amikor ki akarják adni. Ja, és játékfejlesztésnél az a probléma, hogy minél tovább tart egy fejlesztési idő, annál nagyobb valószínűséggel lesz az a játék egy fors, mert hogy igen. elmegy mellett a technológia is. Mert hát, hogyha nem is fors lesz, hogy bukta lesz, az szinte biztos. Tehát, hogyha egy játékot egy-két évnél tovább, a, hogyha mondjuk sokáig fejlesztik, az még nem feltétlen baj, az a probléma, amikor bejelentik, és még utána húzzák 5-6-7-8 éven keresztül, ab abból nem szokott jók kisülni. Igen, igen. És fél, ha már elkezdenek rajta dolgozni. Komolyan, igen. még az a jobb, ha bejelentik is, de nem, nem dolgoznak rajta. Mert néznek például a gyu nukem Forever az azért lett szar, mert már akkor elkezdték amikor bejelentették. De És utána minden. folyamatosan egy ilyen egy, egy, egy régi motorot karapáltak, amikor már szép. Az volt a legnagyobb gond az a, hogy körülbelül háromszor akart cseréltek motort. Tehát először a, a Half-Life-os motorral kezdtek, arra épült föl, arra source aztán, a Source-osra. Aztán utána már ugye jött a másik Source-motor, akkor arra ő is hm. ők is, akkor utána meg az Unreal-t magyarázták, de abból azt nem lett semmi, nem tudom. Össze-vissza volt az egész, mondjuk jó, ez a kivét erősíti a szabály, tehát azt kurva sokáig fejlesztették, és azért ritka az ilyen. De például az ilyen koronál Marinsz is ezért ment félre, mert azt is hat féle módon akarták kalapálni, aztán a végén egy kalap belőle. Pedig, ha belegondolsz a játék, azért a maga korában az volt a csúcs a Már nem a gyuknokem forever, hanem maga az első gyuknokem. 3 és s lövöldözős rossz. játék, mert ugye igen. voltak előtte platformer játékok is. Én meg azokkal is játszottam, azok se voltak olyan nagyon rosszak. Hát, azok ilyen egy, egy tucat, mint hát, De aztán lett belőle az az FPS, és hát kb. a doom azt így cserélte lefele. Igen. igen. Azt már multiba is toltuk a gyúknak, mert hú, ez de jó volt. És milyen érdekes, hogy technikailag ők sem léptek előre nagyon a Doom-hoz képest, hanem az egész körítés volt az, ami elvitte a hátán. Inkább. E, igen, meg nem tudom, hogy nem jól fogták meg magának a gyúknuk, ennek a karakterét is. Hát jó, hogy nagy paraszt volt az első részben is, de az a bedes paraszt. És a gyuknukenn furaőr, meg azt érzem, hogy ott csak a paraszt paraszt lett belőle. Tehát, hogy ott, uh -huh. ott egy idióta lett. Meg az a szardobálás is, ami volt bennem a be, hogy ez amit akarnak, hogy ez vicces, vagy csak. De az amúgy csak extra, tehát az nem volt kötelező meg belerakták az ikrek csajokat, és azok is szörnyű véget értek, vagy nem, hogy ez nem ikrek volt? Itt igen, értek, de az ikrek, az ikrek voltak, azt hiszem. És hát ott se tudom, hogy mit akartak velük, hogy az vicces volt, vagy... Még szerintem a játék eleje, vagy nagyjából a feléig egész jó. És onnantól ki, kezd kibaszot lenni, amikor megkapod a... Van egy ilyen striptease rész, és utána... Kapsz egy ilyen Monster Thresk és ott menni kell egy nagy területeken, és kicsit azt éreztem, mint amikor annak idején a Half-Life 2-nél voltak azok a részek, amikor autóznod kellett, meg hajóznod, hogy uh -huh. az sokszor tölteléknek érződött a többi részhez képest. Attól függetlenül el lehetett rajta menni, meg minden, csak azért kicsit éreztet, hogy jó, ez unalmas, menjünk tovább, jöhetne a következő, na, menjünk. És a vége felé már poénok sem voltak nagyon. Vagy hát, a, ha Igen, voltak azok a A játék, voltak. Hogy... Hogy azért nincs ott a Igen. játékokhoz képest. Most pont azon gondolkoztam, mi lenne, ha. Nem tudom, az, az kinek a kezébe annak a játéknak olyan, a jövője, a gyúknak Azt hiszem a gearboxnak, nem? Talán, mert ugye ők hozták. Nem, a tényleg, tényleg az jó volt, aha. Akkor az ID-szoftver az nem fog átvenni valószínűleg. Hát valószínűleg nem. Ők, ők tudnának belőle egy jó gyúknak csinálni. Tehát fogják magát a DOOM motort átveszik az asszetteket, meg mindent, és kép. Igazából. Aztán ott szóljon. Már most a jó játéka, azért lesz a Récs 2. Az, komolyan mondom azt szerintem. Hát szeretem. ez majdnem ilyesmi lesz amúgy. Tehát hogy jó, azért nem lesz annyira elborult, mint egy de de majdnem. Ja. Úgyhogy jó lesz az. Errűen látjuk, és amire már, bosolyánat, úgy látszik, Meghal... meghalok. Jó, oké. Okay. Jó, kivágjuk rég, figyelj, majd bárkit. <gül> <gül> És amire már lehet mondani, hogy talán jó lesz az majd nem sokára. ez a No Man's Sky. <gül> ez Főleg, az... hogy e közben még az ára is szépen alassan le fog menni, tehát az sem három. Most, vá... Most már nézem én is, hogy mikor lesz nagyon lent az ára, de várjuk nem tudom, nézegettem a streameket, az nem, nem biztos, hogy a, a fele tudja. Ez ez a gyűjtögetés részben ez, ezt általában szoktam szeretni a játékokban, Hova van más is. De hogy itt más Egyébként. értelmes dolgot nem láttam. Kb. belenéztem streambe, és azt csinálta az ember, hogy ment egy bolygóra, leszállt, összeszedett minden szart, ment, becuccolta, eladta. És újra. És ennyi. Hát is a felfedezés öröme, amire mondják, hogy, hogy az az egésznek a lényege, és hogyha az nem fog meg, akkor, akkor utána már több mindig nem, nem kell erőltetni a játékot. Igen, igen. Viszont most már elvileg jön bele a multiplayer, amit Ugye? Ugye? Ugye megígértek, hogy benne lesz megjelenéskor, tehát a doboz rá is nyomtatták, hogy multiplayer, majd ráragasztottak egy matricát, hogy annyira mégse. Ez mondjuk kicsit számalmas volt. Az annyira gáz volt, amikor megjelent a játék. És van, aki azért vette meg, hogy hú, majd haverokkal együtt így kalandoznak az univerzumú megfedezés. Mondjuk belegondolsz, a, tehát a, most, oké, te most az előbb azt mondtad, hogy a felfedezés annyira nem, nem mozgad, de például, hogyha haverokkal együtt vagy többet magaddal fedezhetsz fel, és akár amit te felfedezel, azt te nevezel el, amit más fedez fel, azt ő, ő nevezi el, azért az úgy már még jó szerintem. Hát jó de mondjuk vannak benne fegyverek, ez az ami, és nem is rosszak, azok jól néztek ki, azok a fegyverek, amik, amik kerültek a játékba. Viszont mi a túlott csinálsz velük? Mert egy norra normális... Hát azokat az izéket lövöldözöd, a kalózokat, meg a, meg ilyen a drónokat, igenis. A igen, és... a, ez, igen az... ez úgy hangzik, ahogy te is mondtad, ez a. Igen, igen tehát ha lennének benne normális fajtok, -ok, tehát normális fegyverharc, legalább olyan szinten AI ellen, ami. Tehát itt konkrétan csak annyi az AI, hogy lebeg a drón levegőből, aztán megy Hát <gül> Azt, Aztán marha izgalmas kinyírni. <gül> Meg, meg ilyen nagy lépegető robotok, ha jól láttam, az is ennyit csinál, mint a drón, hogy ha elkezdesz lövöldözni, akkor így megy felél, és akkor Hűha. És így, aha, egy FPS játékban azért kicsit több most ugye most más kérlek, is érszek, meg, igen. meg visszatérek azért a Récs 2-re, mert ott elég érdekes AI volt, tehát ott minden, tehát egy csomóféle ilyen tábor volt, és mindenkinek más volt a taktikája, hogy ez a récs 2 is megy -e tovább, hogy valami normális éjjel, mert ha megnézed, melyik lövöldözős játékból van normális éjjel. Hát nem nagyon. Nem nagyon van. Ott, ott az volt az egyik nagy durranás. Én mondjuk bízok benne, mert nem lesz benmúlti, ugye? Éj. És hát, csak a szingőre fognak rá koncentrálni. Más, m Még, -még ki kijöhetnek egy olyan, hogy lesz, nem? Hát én elvajlok, vagyok, hogy egy csak a szingő. Na jó, nem? Én el, én el vagyok az. vele, hogy csak szingül. Tehát, hogyha ha tényleg arra koncentrálnak rá, és nem basszák el, akkor, akkor legyen csak szingül. Hmm, jó, de mondjuk ahhoz térnagynak kell lennie meg, Igen. meg meg, hogy az ember jó sok játékórát bele tudja nölni. Most itt a dying light jutott eszembe, hogyha annyi, olyan szintű tartalom lenne benne, mint abban, Na, az is csak single, nem? És single. Hát Jó, van benne kópi. Jó, oké, tényleg abban van benne. Tehát van benne kóp is, tudsz benne multizni is. Tehát bele tudsz trollkodni más emberek játékába, mint zombi például. És elég érdekes lehet, még nem próbáltam. Meg ilyen hasonló dolgokat tudsz benne csinálni. Tehát abban van elvileg mindenféle multi. Meg ott volt az, hogy terveztek hozzá a jámódotot is szintén. Ilyen, ugyanezt, hogy parkürözget, zombikat csapkorászol, csak többen vagytok meg ilyen valami vérmintát kellett gyűjteni, ez volt a lényeg, ha jól láttam a videóban. Azt, azt már... Fedig pedig lefejlesztették, csak nem tudom, hogy mikor akarják kiadni, hogy egyáltalán akarják-e még. Tehát, hogy abban normálisan lehet lövöldözni. És egyébként most ebben a Nómezkába no kíváncsi vagyok, hogy akkor miből fog állni a múlti? Tért csak így egymás mellett szalagáltak a Igen, csak. hát valószínűleg. Hát eredetileg is ezt mondták, úgyhogy nem is hogy a koncepció is. a játékba az talán működik, bár azt se láttam nagyon streamen, hogy valaki túl sok űrcsöt nyomot nyomott volna, vagy egyáltalán nyomott volna bármennyit. Szóval nem tudom, hogy itt mi lesz majd itt a... De Én tudom, mikor lesz jó játék a Noven És Talán a most. A poé, és a poén, hogy a Sean Murray, aki azóta el van tűnve, hogy megjelent a játék, az most, az most már mert nyilatkozni. Tehát már tartódja a játék, hmm. hogy most már a legtöbb ígérlet, amit ígértek, az úgy benne lesz. Most már jön a multiplayer is, és az volt a legnagyobb veszélyparipál mindenkinek, hogy ez hogy az, az ominózus, amikor megkérdezték tőle, hogy és akkor a multiplayer tudnak-e majd találkozni. Emberek egymással a játékban, és mondta a csábó, hogy hát igen, de akkor az univerzum, hogy nem fognak, és aztán kiderült, hogy nem is tudtak találkozni benne. De az is jó lett volna ennél szerintem, hogyha azt mondja, hogy most még nem, de később azt is fogjuk azt is belerakjuk ingyen. Jó, de akkor már fújolták volna a játékot megjelenéskor. Mert most mit csináltak? Hát így eladtak egy csomót belőle, és, és utána, utána fújolták. El. Tehát akkor is Láldásul... elmaradt volna az eladtak belőle egy csomót részt. Láldásul, az, a, az a legdurvább szerintem, hogy ahogy nézegettem gameplay-eket, az első bolygó, ahol még összeszedett a dolgokat, az nagyon összevarrakva az az első egy-két óra, és utána kezd gyanús lenni az egész. Kicsit olyan, mint a Mafia 3-nál, amikor az első egy-két órában nem volt bág, és utána lett fura. És milyen érdekes, hogy pont ezt a, ezt a pár órát, amíg még vissza lehet kérni a pénzt, ezt próbálták meg így leplezni. Igen, gyanús, gyanús. Kicsit érdekes. Ja, úgyhogy most már mehet nyilatkozni a csóka. Hát nem tudom, nem tudom, mi lesz ebből. Meg hogy milyen játékot fognak még csinálni, mert nem dolgoznak még valami ezek. Hát most szerintem nem nagyon. Jó Danger 8. Magyar? Nem, szerintem, szerintem itt most nem vennek más csinálni, csak ezt javítják, ami lehet. Mondjuk elég sok pénzbe jött nekik eladásból, hogy azt lehessen mondani, hogy jó, akkor srácok meg is csináljuk. Tehát azóta szerintem sokkal többet dolgoztak a játékon, mióta megjelent, mint előtte. Te biztos az, az biztos. sokan dolgoztak rajta. Mert hát gondolom a Sony is csapkodta fölöttük az ostort. Ja, és igen, ezt akartam mondani, hogy a csávó most úgy nyilatkozott, hogy az egyetlen nagy hiba, amit hogy túl optimista volt. <gül> tehát, hogy így igazából ő azt mondta el, hogy benne lesz a játékban, amit ő szeretett volna, hogy benne legyen, de tudta, hogy még nincs benne. De ilyet nem mondasz. Tehát, hogy... Hát főleg nem megjelenés előtt, ilyen... megjelenés előtt ilyet nem mondasz. Tehát, hogy azt mondod, hogy majd Mondjuk lett volna egy ilyen event kalendár, ahol levezetik, hogy melyik hónapokban milyen pecsek jönnek, és akkor ott benne vannak ezek a dolgok, akkor oké. És azt úgy elmondhatod, hogy a megjelenéskor ez nem lesz benne, mert hogy másra fókuszáltatok, de utána... Hát, a nagyok is eljátszották ezt. Rengetegszer. A, a, a Division-ben. A, Division a Ubisoft nem volt, csinálja ezt rendszeresen, igen. Nem volt PvP. Tehát csak a Dark Zone volt, ami PvP terület volt, és később fizetős dlc be jött be a PvP. A normális. Az is milyen már? <coughs> hát ez tök vicc. Igen, tehát ez simán belefér volna szerintem. Csak hát ezt, ezt nagyon elbazták. A Sony meg nem hagyott nekik időt. Az volt meg nagy probléma. Ja, ja, ja. Lehet, hogy ők is azt hitték, hogy még van ideig. De nem tudom, itt most a kommunikáció nagyon elment félre. Igen, igen. Egyébként mikor is jelent az a játék? Talán egy, -két, két egy két éve. Egy-két ja, éve, jelvaló, hogy így. Ugye, megnézem, hogy... Felkészült podcasterek vagyunk. Durván két éve, ja. augusztusban jelent meg 2016. De most akkor most volt esz... idejük, szinte lefejle, lefejlesztetek egy teljesen új játékot, és azt most már? Pont ma mondtam valakinek, akivel így, tehát az Early Access-el kapcsolatban beszélgettünk, hogy, hogy egyébként milyen játék jön ki úgy, hogy kész van. Mert a triplás játékok is kijönnek, és akkor két év múlva lesz belőle egy jó játék. Meg jó, ez az összes a... játéknak kell. Jó, érzem. de ők nem nagyon kamuznak, tehát itt az volt a legnagyobb probléma. Az vagyok igaz. Tehát, igen. De amúgy manapság már nem lehet szer szerintem megjelenéskor venni teljes játékot, az már, már megkockáztatom, hogy hülyeség. Maximum az előrendelői bónuszok miatt éri meg talán. Meg, hogyha egy olyan olyan játékot veszel, amit olyan, olyanok csinálnak, akikben úgy nagyjából bízol, de hát ez sem törvényszerű, most már. V vagy, vagy akciósan találsz 20, 21 fontért olyan játékot, mondjam a címét, <gül> hogy, hogy mit, mit rendeltem elő? Na mit? Van ez a Two Point Hospital, megvan? Igen, igen, igen. igen, igen. Ah, és így nézegettem, mennyibe kerül, és mondom, basszus, ez drága. Tehát Steamer ilyen 11-12 forint körül van, és ilyen 20, 21 fontért találtam preorder kit, és na mondom, egyepen azt azt még talán megkockáztatom, mert azt talán egy egész szórakoztató játék, jó lesz Igen. streamelni is. Igen. És azt, azt így behúztam. De tök vicces, hogy olyan kulcsot adtak, tehát nem az van, hogy majd, hogyha megjön a játék, kapsz egy kulcsot, hanem nem kaptam egy Kulcsot most, amit beaktiváltam Steamer, en és kérte, hogy akkor ez a játékre oldalva van nekem. Igen, ez mostanában így szokták, és akkor utána De? majd, hogyha ha megjelenik a játék, akkor már tudod előtől letölteni uh -huh. megjátszani. Be. Ez mondjuk tök fura, mert én amíg amik vettem, amikor vettem megjelenésre a játékokat, az mindig olyan volt, hogy így szívtam a fogamat, hogy basszusan, ha megjelent a játék, és küldik már azt a kulcsot, hogy mi lesz? Ezt mostanában hát, szokták meg, meg, meg most már ilyen több az ilyen. Ezt mondjuk tetszik. Ez így jó. Igen, ez szimpatikus. Steam-en És akkor így mindenkinek egyszerre lehet elérhető a cucc. Elvileg még 5 hét van a játék megjelenésig. A Two Point Hospital-on. is streameket, egész jópifának tűnik. Úgyhogy nagyon, nagyon hozza a régi Team Hospital feelinget. Talán nem lőttél mellé akkor vele. Igen, meg Steam-en is elég sokan veszik. Tehát látszik, hogy ez a, ez a játék, ez ilyen hiánypótló. Tehát nem nagyon van konkurenciája sem. Ugye menedzser játékok vannak sok, de hogy, hogy ilyen, ilyen elborult, meg ilyen kórházszimulátor témában nem nagyon. Most meg is nézem, hogy... Most lehet, hogy mássállás előtt volna. Most várjál. <gül> Itt is van. Nem, hogy milyen fejlesztő csapat csinálja, és hogy volt-e előtte más Ne, azt hiszem a régieket, akik csinálták, azokból maradék. a maradék... Two Point Studios, a Two Point Hospital az egyetlen játékok. Azt mondom, hogy az az a... szerintem az eredeti Team Hospital-nak készítői álltak össze. És a szega a kiadó, úgyhogy azért az nem egy nagy, nagyon pici kiadó. Igen. Úgyhogy van esélye, hogy... Biztos benne, hogy az még működőképes is lesz. És amit tök érdekes, hogy nem régi Team Hospital-al mennyit játszottál, úgyhogy mennyire vagy kébe? Hát, nem sokat. Úgy kébe vagyok, de abszolút nem játszottam vele. Na most abban a játékban volt egy olyan a ilyen érdekesen nézett ki. Tehát, amikor beindítetted a játékot, akkor bejött neked egy ilyen professzorszerű csávó, ilyen fura fejű figura, és az volt a menü. És az így mutogatott a táblákra, és oda úszta az egert, akkor oda mutatott, és akkor elindítottad. Na most a... És az olyan grafikával volt megcsinálva, aminek nem sok köze volt a játékhoz, hogy akkor még pixel grafika volt mindenhol. Igen. Na most a Two Point hospital te olyan... Figurák vannak a, benne a játékban, mint a régi játékban, ebben az intro videóban. És ez annyira jó pofává teszi az egészet. Tehát az a kicsit ilyen fura arckifejezésekkel, meg ilyen fura fejekkel dolgozók is ilyen vicces animációk. gondolom akkor me próbálj meglogolni ezt a régi igen. feelinget. Igen, igen, de nagyon adja egyébként így már videók, meg képek alapján is. hogy csak aztán meg... nehogy hogy egy kalapszar legyen, ami majd jön. Ne, nagyon nem tudnak elrontani benne mindent, mert maga a játék, mechanika, meg minden annyira, annyira letúsz, letisztult, tehát hogyha azt tudják úgy kivitelezni, hogy nem, nem nagyon pugos, meg jól néz ki, és hát a képekből, meg videókból az jön ki, hogy azért a grafikájával nem lesz probléma, tehát ez a nagyon rajzfilmes, animációs izé ez nagyon ott lesz benne. Úgyhogy hát én várom, kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Majd lesz belőle stream, önpromó, yeah. Meg majd beszámoló is mindenképpen. Igen, igen. Igen, most, amikor a nyugdíjkávról beszéltünk, azon is gondolkodtam, talán hogy azt is kéne streambe játszani, mert, mert két játékot lehet jó streamelni, ami nagyon jó, vagy ami nagyon sz. Mert mind kettőből jó kontentot lehet nyomtatni. A középszerű játékokból ott nehéz. Abból igen, ami amilyen semmilyen. Ott már kreatívnak kell lenni a streamernek és az se biztos, hogy így összejön. Na, Na nem van. így van. is, Nem is akartuk, de Most viszont jöhet egy, a, tényleg egy otvarfos. <gül> ahogy nézem. Igen, hát ismét visszacatol a következő az előző heti témánkra az egyikre. Ez a Kálin kettő volt, hogy. Hogy azok a meg, mégis mit gondoltak te jó únék, hogy, hogy fogják a Káling első részét, azt így azt mondják, hogy mehettek a picsával, köszönjük, fizettetek 25 eurót, most már 5 éve adjuk már, már ennyit ér, vagy még hmm. ennyit És hogy itt van a Káling 2, ami igazából csak egy mezei betűrojájáték, ami rosszabb az összesnél, ami a piacon van, de vegyétek már meg 20-30, meg 20, 20 eurót, azt hiszem. Hát az jó lesz, lesz mindenkinek és hogy így, így vegyék meg az emberek, és hát rohadtul nem vették meg ugye az emberek, ez volt a múlteti téma, és most érdekes bejelentést tettek a fejlesztők, az egyik fazon gondolom, hogy valami vezető, fejlesztő, vagy szeú lehetett, ilyen bánatos fejjel elmondta, hogy hát, hogy így nem olyan jó a fogadtadásra a játéknak. Micsoda meglepetés, ugye már? Hát én igazat adok neki, tényleg nem. <síns> <síns> így... Jó, nem hazudott. Igen és hogy figyeltek a visszajelzésekre végre, ugye, még, egy, még egy csapat, még egy fejlesztő csapat, ami figyel a visszajelzésekre, tök jó. Meg gondolom a refundra is, hogy igazából ez a kiadás, ez inkább mínuszbe vitte a pénzüket, mint hogy pluszba vitte volna. És maga a bejelentés az volt marha érdekes, hogy azt mondták, hogy a Kárén 2-t az kiveszik a steam azt, azt hagyják a fenébe. Mindenki megkapja a refundot, aki volt egy hülye, hogy megvette, gondolom, nagyon sokan voltak és azt mondják, hogy a káling első részét fogják folytatni, és azt is úgy, hogy az alapoktól. Tehát fogják a Day One és akinek megvan a káling, az most le is töltheti. A szerverek azok a szemmel indultak, vagy el fognak indulni, nem pontosan, és hogy azzal a verzióval lehet játszani. Mert úgy, ott is sok volt a probléma, hogy igazából a játékot is, tehát ott is elvitték káling első részét ilyen rossz irányba, ami ami nem az volt, mint az elején. És most azt mondják, hogy teljes tribút, fogják azt, ami az elején volt, és azt fogják így továbbfejleszteni, és akkor abban az irányba viszik el. Ami szerintem egy tök jó ötlet, de még mindig arra. Máha majdnem azt mondtam, hogy a kurva anyuka, de ilyen csúgyan. Be. Am, amikor bejelentették ezt az egészet, mindenki azt mondta, hogy ezt kellett volna csinálni, és mennyi minden spóroltak volna, hogyha ezt csinálták volna. Tehát igen, nem igen. megjelentetni ezt a fasságot, és akkor így próbálkozni, és ráadásul teljesen érthetetlen az egész. Főleg annak fényében, hogy a Káling első részét mennyien megvették, és utána meg megvárták a csodát, erre most kaptak egy ilyet. Oké, most visszakoznak, de most erre mi volt a garancia? Tiszta, ügyékes, viszont. Teljesen, teljesen. Jó, mondjuk, tehát csodát talán nem fognak csinálni a Kálinggal, nézve azt, hogy a Káling 2-ből is mit hoztak ki, tehát az, az így ennyivel lemaradva az időben a, a a piacon. Pénzt kérni azért a játékért, hogy konkrétan úgy nézett ki, mint egy free-to-play játék se. Hát az nagyon-nagyon gányó volt össze rakkal, szerintem. Úgyhogy a Kálingból mit hoznak ki, azt nem tudom. Ja, és, és a másik hír, hogy a, ez az új reboot-olt ez free-to-play lesz. Na, hm. ami hát máshogyottan. Mondjuk megint ez egy beintés, a köszönjük megvette ja, a 100 euróért, amikor még nem volt kész a játék. Majd lehet, hogy kapsz egy zseniális skint. Ja, kapsz egy sapit, örüljé. Mm -hmm. Jó, mondjuk, hogy olyan izét kapnak, ami, amit majd el tud adni, tudod ilyen 100 euróért. Biztos, hogy nem olyat fog. LG. Nyilván, mert az népszerűnek kéne lenni a játéknak, ami azért elég igen. kérdéses, hogy ilyen lesz-e valahol. Nem, nem Nem, nem valószínű. Hát Ezek ez, ez nem normálisak. Tehát én, hogy nincs náluk egy piáros, vagy valaki, aki megmondaná, hogy hé, srácok, ti amúgy kurva végighagytuk. De ezt még nem betegítettük. <gül> igen, de valahogy megjött az eszük, mint a Firdewolz fejlesztőinek is. Tehát így. Igen, csak lehet, Húzták a kéziféket, és azt mondták, hogy jó, akkor itt most változtatni kell. Mert ez a, ez Ennyiből azért én, én azt mondom, hogy ez így jó, hogy, hogy ez így kielt. Tehát kinőtt az agyuk csak túl későn. Hát igen. Meghallgattak tényleg a, a felhasználók visszajelzéseire. Pedig basszus, annyira... Végre. Végre. Nem is értem, hogy ezt hogy tudták így megcsinálni, amikor megjelent ez a játék, még a csapból is ez folyt. És, és mindenki kálingozott, és hogyha akkor azt fejlesztik, és nem hagyják magára, akkor lehet, hogy még mindig benne a és lehet, hogy a, a PUBG, meg a Fortnite, meg a nem tudom mi mellett még ezt mondanánk, hogy ez még a harmadik, ami ugyan a fél. Ja. Nekem és saját a... magukkal basztak ki. Hát igen, igen. Tehát nekem én amikor a calling beszélünk, akkor eszembe jut egy ilyen, nem is tudom, aztán talán PC gaming show volt, ahol eh, volt egy csaj, akit behívtak, hogy eh, nem tudom, mennyi időt adtak neki, pár percet, hogy vásárolja a Steven, pakolj be a kosárba mindent, amit csak tudsz, és akkor azt úgy megkapod ajándékba. És akkor így volt, volt a csajnak egy, egy jó stratégiája, hogy hogy így kijelölte, tudod, a preordereket, <gül> tehát, hogy amik majd jönnek, meg így ár szerint rendezte meg mindent, tehát így a 60, viszont, amit az elején berakott azonnal a kosárba az a Culling volt, Ó, tehát, rákeresett, hogy káling, az betette a kosárba, meg volt még aztán a Star talán, amit így berakott, tehát ez a elég jó reklám, ha azt nézzük, hogy egy ilyen, ilyenbe így így kezdi a keresés, igen, utána van. meg akkor így belevág mindent, amit csak hát lehet, lehet hogy az egész amúgy egy megjátszott marhaság volt. Igen. Hát lehet, lehet. Vagy fizettek neki a sokat keveset, hogy... És nem kapott meg egy rá. játékot sem. Bár akkoriban, akkoriban még tényleg nagyon fel volt kapva ez a kanálink, tehát akkor még ez volt, hogy, hogy az egy nagyon-nagyon az népszerű játék. Meg tényleg a, a stream, stream statisztikákat nézzük, akkor marhasokat eladtak belőle akkor. Igen. Tehát ilyen nem is tudom, vagy akkor az elején indult valami Open Bétával, vagy volt valami ilyen, mert. Nem, tudom, nagyon hogy... durva számok voltak az én, elején. Én csak annyit vettem észre, hogy minden streamer ezt nyomtad, de tényleg az összes. És, és ez akkora reklámnak minősül, hogy lehet, hogy elég volt ennyi. Mert erre én nem emlékszem, ilyen Open Bétás dologra. Hmm. Egyébként most is lett benne egy kis pik. Tehát olyan 4-5 játékos volt a kálingban, és most így felugrott ilyen 80%. 100 jó, most visszaesett 54. azért. De hát, nem gondolom jött ez a hír, hogy ez lesz belőle, és akkor visszatértek pára, hogy na, akkor nézzük meg. Meg gondolom, hogy a, a dave edition és akkor azzal igen, igen, igen. is szórakáznak. Viszont a, az old time-ban ott van 12 ezer spik, ami nem olyan rossz egy indie-etéknél. Szerintem annyian meg is vett. Lehet, lehet, hogy még meg tudják menteni, hogyha nagyon jól csinálják a dolgokat. É, tehát többfélek is, hogy nem fogják nagyon jól csinálni. Amit a Carlin 2-vel csináltak, az nem volt egyébben. Hát nem tudom. Sokat kell azon még dolgozni, mint a Fear the is. Ja, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mikor látunk bármilyen jó játékot. Így van. Na, viszont a következő hírünk az aznek, aznek teljesen, teljesen VR. Tehát <gül> az egy kicsit másik másik téma. Viszont ez is tök érdekes, hogy van egy Marvel játék, ez a Marvel Povers, United VR. Most ezt olvasnom kellett, mert a sorrendet sose tudom, hogy most a Povers, meg egy United, egy mi a sorrend, de most sikerült elmondanom. Na, és ez egy olyan játék lesz, ahol elvileg Marvel hősöket tudunk irányítani VR-ba. Most ennek a reklámja, ezt meg berakom szerintem a Shawn ba Annyira cuki, tehát egy ilyen kicsit spoiler, a reklámat nem tudom, de ez spoiler, ez mindegy. Tehát ilyen kisgyerekek belöltözbe, tudod, ilyen Marvel szuperhősöknek így, hát mindenkinek több bénán sikerült a jármezi, és kicsit szamorkodik. És akkor így írják, hogy mit tudom én hány évvel később, amikor már ilyen fiatal felnőttek, akkor így veszik fel a VR-t, és akkor ott meg, tudod, ott vannak a vervejelmezők. Ők, ők azok a szuperhősök a VR világban. És ez milyen, milyen kurva jó lesz. elvileg ezt a játékot mara sokáig fejlesztették, egyébként. Tehát nagyon bíznak benne, gondolom. És a másik dolog, amiért valószínűleg nagyon bízhatnak benne, hogy az új Oculus rift ezt hozzácsomagolják. Sőt, ahogy néztem az új Oculus Rift dobozát, hát erről szól az egész. Tehát az Oculus Rift-ekről kép. Ez a Marveles Powers United, Power United VR cuccal rajta. Úgyhogy ők ezzel nagyon-nagyon szeretnék eladni a VR-t, és én marha kíváncsi leszek. De tényleg ez lesz a játék, ami majd azt mondja, hogy akkor fú, akkor most tényleg veszünk ki járt, mert ez annyira jó. Van egy olyan érzésem, hogy nem ez lesz ez a játék, viszont mivel Marvel, ezért kurvasokat meg fognak belővenni. Azt tudja. És egyébként hősökkel talán nyomták rendesen. Tehát most megszámol egy-két... Tizennyolc Marvel hős lesz benne, ami, itt nem is tudom, hogy van annyi. Hát én teljesen. Teljesen döbbentem. Meg meg ellenségek is lesznek benne. ah oh, Loki, Loki az rossz fiú ez benne, úgy látszik. Mert ez is hát rossz. az alapból is az. Hát mostanában milyen Marvel filmek voltak a francia tudja jó jól. hát a, jó. Hát képregényben általában gomoz. Ez igaz. Ja, úgyhogy meg lesz benne Deadpool. Az mondjuk, mert akar lenni. Én is nézegettem, hogy nem -e kell ez nekem, de 40 -e <gül> dollárért nem. De majd, ha valami akcióba beleteszik, tud hogy behúzom, mert jó pofa tűnik. Meg mondjuk azért kíváncsi vagyok a visszajelzésekre, mert videón nem sok gameplayt látni belőle, tehát a, a lunch player is nagyon kevés van. Tehát ez a, mondom, ez a gyerekekkel a reklám ez jó pof meg minden, de hogy a játék maga az milyen, azt, azt így nem tudni, de egyelőre úgy néz ki, hogy ilyen arénákból lehet majd így küzdeni, mindenféle ellenfelekkel, de tényleg nem mutatott sokat még az intro. Most jó kérdés, hogy azért, mert annyira nem sikerült még jól, vagy, vagy miért. De a Ez hát, Vagy még kérdés. lehet, hogy nincsen kész. Ez hát, mikor is jelenik? Meg mostanában. Beszélünk róla, és azt sem tudom, mikor jelenik. Július 26. Hát akkor ez négy nap, és... Na várja, valamilyen... Hát akkor nem sokára szerint. megkapod. Nem sokára megkapod a... Visszajelzőséget. <gül> nem tudom, hogy ez a csörgés bele fog-e hallatszódni a discord be de ezt be Hugon felhívni a discord ha nem akkor, Ha nem hallatszik bele, akkor nincs gond. Úgyhogy kíváncsi leszek, négy nap múlva megjelenik, hát nem veszem meg, úgyhogy majd csak visszajelzések alapján. Tudok majd róla... a végén majd is az lesz, hogy megveszed. Hogyha ha jó lesz, persze. Csak ha nagyon jól lesz akciózva, az hát, vagy az már... a baj. Marra sok VR-játékot megvettem, amit még nem játszottam végig, úgyhogy most azok vannak így, így előrevetéve. <kül> és azok? Az, vesznek, a... az a baj, hogy 40 e... euró, és hogyha 40 euró dollár, van, vagy 40 éve dollár, igen. Ja, igen, most már nem mindegy, régen még igen, szinte nem. mindegy volt, de most már nem. Na, tehát az a probléma, hogy 40 dollárért nem biztos, hogyha mondjuk másfél óra szórakozást nyújt, akkor az úgy kellemes. Igen, hát kint külföldön lehet, de most nagyon szorul áll a forint, ha bele lehetünk kicsit a politikába. Igen. Most nagyon tényleg, tehát az 40 dollár az ilyen 11 ezer forint körül mozog. Szóval én azt értély megvárnám, hogy ez, ez, ez le legyen inkább akciózó. Akkor erről is lesz majd beszámoló. Azt viszont, azt viszont jó húzásnak tartom, hogy az új riftekhez meg hozzá csomagolják. Igen. Mert azért Marha igen. jól mutat a Rift dobozán a Marvel Powers United Logo, meg a. Hát most, a, amilyen világot <gül> gyakorlatilag élünk a összes a... hős, aki a Marvelben valamit. Igen. Akar. Tehát, hogy most, uh, amilyen világot élünk a Marvel, az mindenhol jól mutat, most már ott tartunk. El szem. lehet a vidned. Így van. Ja, már csak abban reménykedjünk, hogy jól raktek össze a játékot. Ja, már egy kicsit később derül ki, hogy egy kalapszal. Hát ugye ilyen már volt már hát, voltál. Én Drukkolok neki. A... Hát, Figyelj, hogyha hozzá hozzácsomagolják, a rifthez, akkor annyira ezzel akarják eladni. Emlük akkor valaki csak megnézte, hogy milyen játékot adnak minden minden minden hozzá, nem? Tehát... Jaj, jaj. benne. Még nem is tudom, hogy melyik stúdió csinálja. Ugye rákeresek az adatlapjára, ott kiszakott írva lenni. Hogy melyik az a stúdió. Ó, nem is, az, nem is a normál adatlapjön be, hanem egy ilyen nagyon túl marketingelt. Mindenféle. Egyébként nem néz ki rosszul a játék. Főleg, ahogy a pókenben dobálja a, a, az intróba az embereket, az úgy eléggé király, tehát hogy így. Lehálózza, és akkor hálóval együtt átdobja. Valahova. Ez mondjuk marha jól néz ki. Reméljük játszani is ilyen élvezetes lesz benne, mint az intró. Lehet, hogy ugyanaz a csapat csinálja, aki az a lónek óta. nem De... mi nem. Miért nem az adatlapjon az be, ami? Ami nekem kell. Ah, itt van. Ez, amit én keresek. Ez talán maga az oculus a saját stúdiója csinálja. Hát akkor azok meg csak nem valami szart oda a saját cuccuk mellé. Igen, a kiadó az az Oculus, és a developer csapatoz valami Shanzaru. Egészségedre. Ez a, ez a nevük. <laughs> Megnézem, hogy csináltak ezek bármit. jaj, csináltak. Egy játékot, amit ingyen osztogatnak. Hát végül, is ezt is ingyen osztogatják az Oculus mellé, szóval. Egyszer ingyen osztogatták az Oculus torba, vagy 5 euró, én nem is tudom. várjál, van neki ám honlapjuk. Igen, Games. Csináltak valami szonik játékot, amit sose hallottam. VR Sport Challenge, ami annyira olyannak tűnik, mint a Marvel Hero Super Wolverine itt, nem tudom mi, hogy még a, uh -huh. konkrétan a, a, ez a tudom, banner kép is tök ugyanúgy néz ki. Csak nem izék képek van, be, hanem sportolók. Na, akkor lehet, hogy csak egy copy-paste játék lesz az egész. Igen, lehet, hogy ezt kinezték át. Nem, majd kiderül nem sokára. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ez a játék az mennyire népszerű. Ez a sportolós cucc, most előre gyorsan ránkók. Kantok. Ó, meg valami ezért csináltak. Secret Agent Clank PlayStation 2-re. Meg a Sly Cooper, vagy mi ez? Ja igen, az az az. PlayStation 3-ra. Aha. Meg szerették is sokan. Várjál, már a God of war is ők valahogy... Ha, akkor az lehet, hogy csak valami portok lesznek. Hát God of war milyen portja van, az csak Playstation-on. De vitára. Várjál, PS vitára. Jenek. Igen. Igen, PS vitára. Csinálták a portot a God of war -nak. Csináltak valami Tron játékot. Igen, ja, hát kíváncsi leszek. Majd meglátjuk. Még arra gyorsan ránézzük, hogy tényleg ennek a sportjátéknak. Na, mennek. Hol van már címette? Sport VR Sports Challenge, ami teljesen... Csodálom, hogy még nem hallottál, mert VR játékokról általában képben vagy. Hát, szerintem láttam, csak én annyira a sportjátékokért nem rajongok, meg hogy mit lehet most összehozni. Na, ez is egy 20 eurós cím, ez a VR Sports Challenge. Többnyire pozitív visszajelzés. 34% 5 csillagos visszajelzés, és 29% 4 csillagos, tehát azért ez túlnyomó részben elég jó. Akkor bizakodhatsz, hogy hát, ez is jó lesz. Ja, hát, a ha leakciózva lesz, akkor bizakodok. Igazán, mert engem akkor fog érdekelni. Hát most tényleg elég sok VR játékot behúztam, nem játszottam végig. Végig kéne nyomni az artikát is. Hát, artikát a streamben akkor pöröghet minden. Már ja. most észrevettem, hogy valószínűleg azért akad néha az izé, az Oculus Homer, hogy a streamet együtt már nem bírja valahogy. Hát igen, valamikor nem akad, amikor nem. Hát jó, hát a procím az már elég öreg, mert le kéne cserélni majd. Csak az a baj, hogy az most mindent hisz magával, mert ugye akkor öreg az alaplap. Most, igen, igen, teszek, igen. akkor Alaplap, a, alaplát, más, a mert, memória, ami meg kurva drága, tehát az nagyon aranyárba megy, az még drágább, mint a videókártya így arányaiba. Úgyhogy igen, Na jó van. Még. Majd akkor ezt, szépen ezt lassan. Is, igen, Marvelt is kivégeztük a vr -ról. Jó van. én még felírtam ide egy témát. Mert most álltam neki kijátszani a Minecraft Story módot, ami. tehát én nem vagyok egy nagy Minecraft fanatikus, hogy őszinte legyek, és kicsit nehéz is volt az elején megbékélnem a grafikával, mert kibaszott furcsán néz ki, tehát még a Minecrafthoz mérten is, mert itt tátognak az emberek, meg van arcmimika, meg ilyenek, Igen, és ezt de kockából rakták ki. De az jobb. Jobb, mint a Minecraft. Ö... A Minecraft sztori módnak szerintem jobb a grafikája. Igen, jobb, csak, csak más. Tehát, hogy a Minecraftot ot már sokszor láttam, aránylag megszoktam, és ez, Tehát nagyjából egy vagy két epizód kellett, hozzá hozzászoktam a látványhoz. És azt hittem, hogy egy ilyen kis tinglitangli marhasság lesz az egész. És nagyjából majdnem az is volt kicsit, de meglepően jó a sztoria. Tehát én, én nem hittem volna, hogy ezt el hogy olyan Minecraftból, ami, ami mögött végül is, ha úgy veszük, semmi nincs, mert azt a későbbi sárkány, meg, a, meg az embervilág meg ilyenek, azokat is csak beleerőszakolták, hogy legyen benne valami cél, mert amúgy az elején úgy jelent meg, hogy semmi nem volt benne. És basszus, ahhoz képest egész jó dolgokat kihoztak olyan fordulatokkal, hogy néha én is meglepődtem. Hmm. Az egész történet az arra épül fel, hogy van egy ilyen építési bajnokság ahol a Minecrafton belül építkeznek mindenféle extra cuccot, és akkor, hogy ki nyer, meg ki nem nyer, és akkor mi az egyik csapat vagyunk, és van ősrivális, meg minden, és akkor valami történik, de közben sokkal nagyobb erő van a háttérben, ami valamit megbolygat, ami aztán az egész világot veszélyezteti, és csak mi vagyunk azok, akik elmerünk ellene menni, és összegyűjtjük a csapatot, és akkor szépen lassan, és az a durva, hogy 8 részes az első évad, nem tudom, hogy lesz-e belőle több, majd kiderül, és hogy nagyjából a negyedik, év, vagy a negyedik résznél lezárják a sztorit. Tehát, hogy ott ennek a fősztorinak vége, és ott indul egy másik, és én erre meg végképp nem volt a Én azt hittem, hogy ezt az egészet húzzák, mert már a második, harmadik epizódnál is volt egy olyan, hogy ez a majdnem legyőztük, de aztán tíz méterrel alá rakták, úgyhogy most megint ötven percet még baszakodni kell. Tehát, hogy ez a kicsit időhúzásos dolog. És akkor a negyediknél hirtelen végelet, és ott meg kezdődik az egész egy másik irányban is. És egész jó. Tehát azt nem mondom, hogy ez a legjobb a játék, mert én még mindig azt vallom, hogy a Walking Dead első évada, valamint a Borderlands-es az sokkal jobb, mind a kettő. De akinek megvan, az jó szíve álljon neki még akkor is, hogyha Minecraftot nem ki, hogyha a, grafikát, vagy a grafikával valója megbékél, akkor utána egy egész jó kis játék lesz belőle. Én, én nagyon keveset láttam ebből a játékból így, így streamet róla, de nekem az jött le, meg abból, amit most így elmondtál, hogy ez Kicsit olyan, mint ha fogunk egy... Vannak ezek a táncos filmek, amikor készülnek egy nagy versenyre, meg összegyúrunk ezt egy akciófilmel, amikor összeszedjük a, a csapatot. Tehát ez hát így van, hogy ennek a kombinációja. Kicsit olyan az elején... Az, képzeld el úgy, hogy az eleje az X-faktor, és a végén átmegy egy x Aha tehát Igen, igen. Valami ilyen kombináció. Az... Igen, igen. De úgy egész jól áll neki. Tehát... Mondom, egyszer végig Igen. Igen. A most mostanában az összes játéknak ilyen sablon van, szóval ha ebből kihoztak ilyet, akkor a többi játék szégyelti magát, hogy belőlük meg nem sikerült. Igen. igen. Mondom, van benne egy-két jó cucc, és akkor tudod, ezek a tipikus dolgok, hogy akiről azt hiszed, hogy gonosz, az nem gonosz, akiről meg jó, az meg nem jó. Ráadásul a, amikor vége van a sztorinak, akkor elindul ugye a másik, és az nagyon tetszett, hogy mindegyik rész egy kicsit más volt. Tehát, hogy magában a felépítésbe is. Tehát volt egy rész, ami krimi volt. Volt egy rész, ami kicsit horroros volt. Volt egy rész, ami felfedezős volt, meg ilyenek, és, és nem lógnak ki. Tehát, hogy hogy már vártam, hogy a következő epizódra mit hoznak ki, hogy mi lesz a következő stílus, hogy, hogy merre fele megyünk. És elmondom, egész jó volt, úgyhogy egy, egy, egy végi játszást megért. Többet biztos, hogy nem, de egyet. Vittek jó, akkor mondjuk unalmasnak nem mondható, hogyha ilyen szintén látogatja akár a story közt is. Az, akár... az fura, hogy, hogy még, szinte még kevesebb tennivalód van, mint más játékban. Tehát, hogy nagyon kevésszer tudsz beszélgetni, meg körbenézni, meg ilyenek, mert rengeteg el a... quick time event, meg... film. Igen, igen, Ez film. Ez, ez már nagyon arra hajaz. aki legyen a család tudod, és akkor valakinek ott a kontroller. Igen, igen. Tehát kicsit, most már lassan ott tartok, hogy ez kicsit ilyen quantum dreames, tehát már abban a játékba több dolgot csinálhatsz, mint itt pedig általában ott is azt szokták mondani, hogy az a negatívum, hogy ott nagyon megvan szabva a kezed. Hát ezek is jó játékok, mert tényleg a story is jól egy ilyennél, akkor ez tök jó. Igen, csak ugye az a baj, hogyha egyszer kijátszottad, akkor nagyjából vége. Közben átliptem véletlenül egy másik szobába. Ja, én meg azt hittem, hogy valami lett a kis haverúkkal Nem, az még veszi a dolgot. jó Nem csak nézegettem, hogy ezek a parancsokkal lehet noszogatni, hogy mit csinálja. Aztán néztem, hogy majd kell nekem a parancs. Lassan, mert a végéhez érünk a podcasznak. Úgyhogy, uh... úgyhogy jó látnátok egy másik szobában is. Jó látnátok hát egy másik szobában Itt, hogy te egyedül réggel és kurva paráshoz, volt, úgyhogy jól hát, jó, hogy visszajött. Jó, kijöttek, nem? <gül> Muszáj. Nem szólt még, hogy azért baj van. Szerintem, <gül> szerintem nincs problémája semmi. Ja, akkor a Minecraft Story modot tudjuk ajánlani ezek szerint Így van. Én bízok benne, és én is ajánlom ez alapján, amit elmond érdekesnek érdekes. Mondom, annyira nem rossz. Nekem, nekem úgy lett meg, hogy annak idején egy bándőből vettem, úgyhogy aki abból a bándőből hogy hogyan. Ez benne volt, a, azt hiszem talán a, a volt benne. Igen, a hanwell be, a Szerintem azt nagyon sokan megvették, úgyhogy akinek benne van a könyvtárában, az nyugodtan tolja ki. Én szerintem kihagytam. Ja. Jó, és neked nem? nagyon kevés... Ö, ö, Há, és ami neked megvan, az a Season 1. Ö, igen, tehát, hogy meg, megvan a Minecraft, plusz még a DLC, a 3 plusz epizód. Uh -huh. És akkor a Season 2, az meg... Hát az meg, meg hát az arról, arról nem tudni. Tehát, hogyha most ezt nem folytatják, akkor sincsen semmi baj, tehát, hogy ez nagyjából egy kerektörténet. történet. De, de ha akarják, de... meg tudják folytatni, szóval ez már csak rájuk. Azért teltére elég sokat kiszokott taposni ezekből. A walking elég sokáig nyúzták, akkor külön ág, ez a misonos os is történet Most a Wolf második része jön majd, ami megint az első is jó volt. A Walking dead mi most hagyják abba lassan, nem? Igen, azt hiszem, a harmadik az utolsó, ha minden igaz. Legalábbis ők ezt nyilatkozták. Ha itt lesz vége. Meg idén jön azt hiszem az új Walking Dead játék is, amit a a pd A, igen, a, PD a PD igen. nyomnak, igen. már mondjuk te attól nem vagy annyira elájulva, ha jól émlik. Hát a PD-től nem, de igazából a PD-ben az a legnagyobb bajom, hogy a rendőrök olyan agyadnak, mint a zombik. Na most, hogyha ezt ha hogy anyatlan zombik kellenek, akkor kurva jó lesz. Ebbe már nagyon jók. Jó, még egy kicsit gondolkodnának, akkor konkrétan szinte egyik küldetését tudnám megcsinálni. Úgyhogy szerintem nem véletlenül vannak Csakwhy. így lebutítva. De nagyon sokan vannak viszont, és füstön fejbelőnek, ami idegesítő. Azt mondjuk én se szeretem. Most ránézek arra a játékra, hogy az hogy áll meg e 3 már volt gameplay belőle, meg ha minden igaz, már lehet, hogy idén megjelenik Igen. talán. Novemberben. Na, tényleg? Na. November 6. Én kíváncsi leszek rá. Én a PD-t szerettem. Oké, okay, hogy trélekség a mindenki, de, de az egy egész jó kis játék volt. A kettő meg még jobb volt, mint az egy, úgyhogy ott tudtak szintet lépni, talán itt is menni fog neki. Én pontban nézegettem belőle ilyen trélereket, és azok elég hangulatosak. Még azt néztem, hogy az ára az nem 60 eurós. Cíl, igen, ez, igen, 50 lesz. És, nem, nem tudom, a pd volt mondjuk 60 eurós soha, nem? Hát a kettő az lehet, hogy akkor, amikor megjelent, az az volt. A PD első rész az biztos nem, mert az ilyen indi indult. De a kettő viszont, az már lehet, hogy maximum. Viszont ahogy nézem, hát szerintem tele lesz mikrotranszakcióval ez is. Hát ez logikus. Tehát már az elővásárlási izé, -el is meg ilyen ajánlatokban ott van, hogy itt egy skin, meg ez valami flare gun skin, akkor flare gun is lesz benne, meg ilyen skin, meg olyan skin. Hát jó, de hogyha csak ilyen skinek vannak, az nem probléma. Ja. Meg azt nézem, hogy a, a digital deluxe edition-be vagy az, az, az összes benne van, hogyha elővásárolod, hogy kapsz a beta-hoz hozzáférést, meg még plusz három kulcsot a bétához, amit adathatsz havaroknak. Ez mondjuk nagyon jó húzás, szerintem. azt hiszem talán a pd az első részén is így volt, ha mindenki. Igen. igen. Hogy ö, osztogathattad a kulcsot. Így legalább megoldják azt, hogy több játékos legyen gyorsan. Nagyon gyorsan. Igen, igen. Meg hát azért ez kóban érdemes játszani. Persze, persze. Tehát nagyon jó húzás, húzás úgyan, hogy így próbálhatod ki, hogy te meg előrendeltél és akkor adod a havaroknak a kulcsot bétába, hogy a srácok nézzük meg de grafika szerintem eléggé király az, hogyha lehet hinni a képeknek, de ugye a Fear után fele tudja, hogy ez mm. releváns, mert ott nagyon-nagyon szépen photoshopolt képek vannak, aztán a játék meg nem mindig olyan gyönyörű szép, de egy ilyen zombis játékkal már tudnék játszani. Ugye eléggé Még ez a Last, Forded, Last for the stílus. Hát ez kicsit inkább lopakodósabb meg ez az összedolgozósa, mert hogy a Left 4, az inkább ilyen nagyatlan lövölde volt. Igen, igen, az mondjuk igaz. De ahhoz képest hát, ez így... egy kicsit megfontoltabb. Itt lehet több zombi lesz, meg nehezebb lesz őket megölni. Igen. Az milyen fura lesz, hogy a Walking Dead játékban a zombik, azok okosabbak lesznek, mint a PD játékban a rendőrök. Egyébként igen, valószínűleg. Mi, mi, mi, micsoda érdekes társadalom kritika. <laughs> igen, igen. Szerintem nem artakék erre gyugni, de hát... Viszont ami tök fura hogy magán a játéknak az adatlapján ott nincs ott, hogy lenne benne a single. Tehát, hogy csak kóp. Hát botokkal tudsz játszani elővel. Hát, az mindig nagyon Nem Emlékszem még a brinkre, hogy milyen jó botokkal nyomni. Most, most amúgy már kezdtem majdnem elfelejteni, de köszönöm, hogy eszembe jutottad. Úgy, mint a wide Dance-et szoktad, amúgy Nem, hát amikor, amikor, amikor felmerül, hogy botokkal is lehet majd játszani, az azt jelenti, hogy akkor szopsz. De hát basszus az új Black Ops-ban is ez lesz a single, úgyhogy ne színt a botokat. Meg, meg itt van krég is, basszus, az is fölveszi nekünk, úgyhogy itt a végén mi megjön. De Craig nem túl okos, ugye krég. <gül> Most itt beszólt volna. <gül> Na, szóval azért az nem egy opció, hogy tapatokkal tudsz bármit csinálni. Igen, sajnos. Hát ez a berokat szerezni. Az Azt lenne, az lenne túl, hogy ezt a játékot úgy árulnák, hogy 50 euró, vagy nem is 50, 40 euró, és nem egy kulcsot kapsz, hanem négyet. Tehát, hogy így nem is lehetne máshogy megvenni. Hát azért anyagilag az kicsit bukás lenne. Hát lehet. Jó, úgy, utána úgy isterre rakják, mi is a úgyhogy mindegy. Jókori egyen 60 euró, de úgy, úgy négy kulcs. Úgy már lehet, hogy működne. De most már mindegy, ezt kitalálták, ezen nem fognak változtatni. Ja, ja. Hát legfelé a bétát ki lehet próbálni, hogy valaki előrendeli. Hát hogy előrendelés nélkül, hogy küldögezik ki a majd a kulcsokat. Talán feliratkoztam már erre, én is nem tudom, mert tűnik. Aztán meglátjuk. Lehet, hogy a PD2-t is föl kéne már raknunk, hogy abból talán, talán kiderül, amúgy. hogy milyen, milyen a, játék lesz ez. Csak a menürendszere borzalmas. Tehát az, az, azt elképesztően elkulták, Azt remélem ki lesz Van az. benne VR támogatás, ami így nem is tudok elképzelni, hogy az, hogy, tehát, hogy, játszatsz VR-ral, úgyhogy valaki meg nem VR-ral tolja? Ne, azt szerintem az külön szegmens. De én nagyon úgy néztem, hogy így, együtt játszanak emberkék. Mondjuk kóopjátékban, tök mindegy, hogy most akkor milyen. Igen. player, Tehát még simán el tudom képzelni azt is, hogy tényleg így működik. Bár már az is a végén túlva, hogy egyáltalán belerakták. Ú, most ebbe a vokinged játékba tennének bele viert támogatást. Az, az, elő, az előbb még szinte nem is érdekelte, vagy hát múltkor még nem is érdekelte a játék, most meg már, úh, ilyet raknak bele, meg olyat, <gül> meg amúgy. Hát <gül> de nem, de, de, de, miért, miért játék? Melyikre gondolsz? Hát nem csak Igen. mondod, hogy ez is ilyen lesz majd, mint a KD, vagy valami is. Igen, tennének tenének a Walking Dead, ebbe a Walking Dead-be VR támogatást, ez nem lenne rossz. Jó kis zombis játék VR-ra. Hát ha megnézed a, az Arizona sunshine bol azért adtak el annyit, mert hogy zombi lövölde, És nem is nagyon van más egyébként, ami, ami zombi lenne. Mert amúgy az Arizona és én még mindig tartom, hogy azért nagyon szor játéktán. Nem olyan jó bennem a mechanikák. Csak azadta eltélnek, hogy sivatagban zombihent, cső, VR-ban. Zombival ma, ma már mindent el lehet adni. Hát ez nagyon régóta így van egyébként. Ja, úgyhogy reméljük, hogy meg egyszer belerakják ebbe is. Én tök bírnám. Tök bírnám. Azt kérdezem, hogy a Dead by is ők csinálták, vagy ez a kiadó? Várjál. Azt hiszem a kiadó. A kiadó igen, az overkill az nem. Vagy nem tudom. Talán itt kattintok, akkor mindig ugyanaz az adatlepjön be. Azt hiszem nem csak kiadó. Na várjál. Aha, de várjál, Na, ez érdekes. Mert hogy? Star? Ja, nem ugyanaz. Aha, jó, akkor igen, akkor kiadó is más a más a, más a fejlesztőcsapat. Ja, nem ugyanaz a stúdió. Csak az a hát stúdió, stúdió csak nem csak fel, fejlesztőcsapat, igen, hanem kiadó. Kiadó is, kiadó is igen, igen. Viszont a Dead by Daylightot másik fejlesztőcsapat csinálta, nem ők? Ők a Payday-t csinálták. Meg itt van egy 20 eurós játék, amiről sose hallottam pedig Tehát, lehet, az embéletlen. Valami Raid, World War valami, most hát ez nekem is kimenett. A videó alapján ismerős. Erről néztem egy videót, hogy ez tök jól néz ki, és olyan negatív értékeléseket kapott, mint a szél. Azért látunk már ilyet, hogy valami jól néz ki, aztán egy kalapszal. Hát igen, én nagyon-nagyon vegyes. 819 pozitív és 682 negatív értékelés és az utóbbi időben ez inkább a negatívba hajlik. Ja, hát fenntartásokkal kell kezelni ezt a játékot is, én úgy érzem. Mindegyiket, manapságnál, sajnos. De mondjuk ebbe a pds bebe ebben én bízom, kíváncsi vagyok. ezt mondjuk ezt viszont, ezt, viszont, viszont ezt a játék. játékot, amit leszóltak, ezt nem az a csapat fejlesztette. Ez Lion Game Lion. Micsoda? Micsoda név ez a nagyon game layon. kicsit kicsi sok az oroszlán, ugye? Igen, ezzel. igen. De ők nagyon, így, azt, akarták érzet, na, azt akarták érzékeltetni az emberrel, hogy ez nagyon oroszlán. Tehát ez <gül> ja, egy, ezt a másik csapatot, aki ezt a Walking Dead játékot fejleszti, ezt meg. Pedig az Overkill az olyan ismerős. Milyen túrót fejlesztettek még ezek? De a... Ja nem, mondjuk a Killing floor azt nem ők csinálta. most nem, nem. Nem. Volt itt egy John Wick játék is VR-ra, mert azt nem tudom, mennyire ők fejlesztik. Brothers, de szerintem a kiadó megint. Igen, igen, igen. igen. Annyira, annyira nehéz így rákeresni, hogy ugyanaz a kiadó. Na, most ez nagy divatom, úgyhogy már a van, van kiadó-megfejlesztő csapat ugyanazon a néven, és akkor. Ugye, hát ha megnézed el. egyébként. Most mi dolga van a kiadónak már? Nem sok minden, mert a Steam-re fölnyomják ki. Hát a játékoknak játékok. igen. Már, majdnem mind a filmeknél a Te producerek, tehát, hogy sok mindent nem csinálják, csak hogy melyikre bólint rá. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha kerestek elég pénzt az egyik játékukkal, mert pedig a, a PD-jel kerestek elég sokat, akkor simán csinálhatják azt a jó akkor onnan... Bár annan. hogy ezt is ők ki, mi ezt megnézem. Most már érdekel, hogy, hogy működik ez a rendszer. Aha, azt is ők adták ki. És az első rész, tehát az első rész volt az, ami így berol. Ah, ha, azt mondja meg, hogy az első, az első rész volt az, az valami mod. mod igen, mód igen, igen, igen. igen. Na. És az, első udán... rész, az első részben kerestek annyit, hogy azt mondták, hogy akkor most már mi kiadók leszünk, mert hogy az, az nem. az egy másik kiadó. Ez a Daybreak Game Company a kiadója az első résznek, és a második részt azt már ők adták ki. Ott akkor, az egyébként kicsit meg is volt tolva rendesen, hogy ott mikrotranzakció, ezerrel, meg ilyen kulcsok, cool, olyan ládák, pd 2 be Hát ott, ott rámentek arra, hogy akkor itt tényleg maximalizáljuk mindent, amit ki lehet bőrösszedni, és úgy bejött nekik. Mert azóta egész jó játékokat tudtak kiadni. Ja, hát igen, ügyesek voltak. Jókor voltak, jó-e? Igen, visszapörgették, amit kell. Igen. A cégbe. Na jó. Hát, Na jó annyit igen. beszéltünk erről, lehet, hogy ezt is fölírom már a listára. Hát ugye, a végére. Igen. Aztán körbe körbeértünk, úgyhogy. Majd ezt még kitörtem, hogy milyen bokinged. És igen, körbeértünk meg, meg kifagytunk a témákból, és jó héj múlt héten is volt, és ez a héten is podcast. Micsoda megletés. És akkor lehet ezek a jövő héten nem lesz. De Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy lesz téma. Hát ez is a témától függ inkább, tehát, hogy most mi jövő héten hiába akarunk csinálni podcastet, ha semmi nincs. Egyébként én gondolkoztam rajta, hogy ez a Discord mostanában nagyon menő, hogy a Discord állok egy ilyen hírek szekciót, és akkor oda bárki dobálhat be témákat. Ó, hát akkor meg. mi most nagyon menők vagyunk. Hát mi, mi is. Meg nagyon modernek. Ez úgy nem és akkor beszélgethetünk olyanokról is, amiket az a, a akarnak. A clickplay kint van a Discord szerverünk címe, igen. Ott van a Facebook oldalunk címe mellett, a logó alatt. A gyönyörűen elrendezett weboldal <gül> ból, rajta neki, hozzája, és akkor ott megtaláltak a Discord címet, és most csináltam is egy ilyen news izét. News izét. U, ma nagyon sok Discord szobát csináltunk akkor, vagy hát csináltál. Hát most itt kettőt. Jaj, és itt a Godem City Impostors, úgyhogy gyert, töltsétek le aztán. Csapassuk ezzel. Miért, ha egy famigation vagy valami ilyen játékmódot, amivel a kutya nem játszik, azt azt teked is lenne kedved játszani, nem? Persze. Na, ennyi. Most mondtam a srácoknak streamen, hogy töltsék le mindenkinek. Ja, azt én azt hallottam. nem is tudom, hogy nekem le van letöltve, de majd én is benyomom, akkor le legyen. Nekem fönn van. Én lehet, hogy be is lépek aztán majd az orralád örgölöm mindenkinek. Látjátok? Ez az. És itt állunk 20 percig a lobbyban mellett a hágémet. De azért nem. Na jól van. Akkor én azt mondom, hogy... Lassan végeztünk, nem? Így van. Te is végeztél. Még a mai. Reméljük, reméljük mindenkinek tetszett ez a meglepetés podcast. Igen. Mert lehet, te... hogy majd még lesz ilyen a jövőben, hogyha úgy lesznek témák, de az is lehet, hogy nem. Úgyhogy. Taj ki... ja. múlik, Discordra hozzatok témákat, amik érdekelnek titeket. Meg én gondolkoztam egyébként, hogy lehetnének tematikus adások, amikor kevés a téma. Tehát földobunk egy játékot, és akkor azt így végig rágjuk, amit bármelyikünk. Tehát így lehetne lehet csinálni egy olyat. Erre esetleg várok is a visszajelzéseiteket. Ez ilyen volt már, amikor a top filmeket, meg a, meg a top... Igen, az egyébként érdekes volt, hogy így játékokat beszélünk, szóval Ritkán beszélünk, de hogy azt így, azt így megcsinál. Az nem is volt olyan rossz a második. Nem, nem, nem. Ezt azt én is szerettem. Úgyhogy az simán lehetne többször is akár. Ja, úgy, hogy, vagy mondjuk azt, hogy akár nem híreket ajánlok, hanem mondjuk játékokat, és akkor azokat igen. utána nézünk esetleg, ha megvan ki, játszunk, vagy ilyesmi. Vagy ha játszottunk előle. vele, akkor örülünk neki. Igen, igen. Magát. Mondjuk én nagyon nehezen veszek elő régi játékokat, de esetleg így kipróbálás is, simán, és akkor megfejebb fél, hogy szírom, alá. hogy mekkora egy szar. Dehogy is, nem, már rengeteg régi játék van, ami kurva jó, úgyhogy. Persze, de azért, ha vannak olyan játékok, amik amikor én azt mondom, hogy akkor én játszottam el, és kúrva jó volt, de ha most elővenném, akkor nem bír meg kell lejátszani, mert már az, az régen volt jó. És akkor az volt. Most meg már azért elég sok minden változott. De egyébként, ja, szerintem ez is egy jó ötlet. Nekem egy kapásban egy csomó játéka, tudnék beszélni. Annyira nem népszerűek, hogy így, Ja, ja tudjuk melyik, hanem az a, ó, oh, sosem hallottam róla, az milyen is jó, ez jó az jó, hát, és jó. <tos> Na úgyhogy, hát reméljük, akkor jövő héten teszünk megint. Így Úgyhogy várjátok a clickplate mint a Mikulást. Sziasztok! Hát ez Egy nagyon jó történt történt. poén volt. Sziasztok! No, ne, nem volt poén. <há>